Müsəriə sirqəsindən başladıq. Müsəriə sirqəsi danışdıq və dedi ki, e, Müsəriə sirqəsinin e, banisi dedik, Muhammed bin Nasir el-Basri an-Numayri idi. Əsli, yəni məcusilərdən, yəni farslardandır və dedi ki, onlar da yəni əsas e, onun Iı, yaranması da, yəni o ıı, 12 imam işlərinin ayrılmasının əsas səbəbi onun yəni batil ictiadı idi ki, o özünü Mehdiyə qapı elan eləmişdi. Yəni ki, o iddia ki, əl Həsən 11-ci imam olan Həsən əl oğlu Mehdi doğulub, yəni qeybə çəkilib və o da Mehdiyə olan qapı, yəni Mehdi olan qapı olmək istəyirdi ki, yəni Mehdi ilə əlaqə saxlayır. Niyə görə camatın buna yaxınlaşmasına ötəri və buna dedik ki, imam əskər özü yəni 11-ci imam özü buna çoxluq rəddiyələ eləmişdi və insanlardan onu çəkindirirdi həmçində onun necə deyirlər şi alimlərindən də bunu qeyd elə ki onun nə cür pis insan olduğunu ondan sonra lutu qövmülən olduğunu yəni onu pisliyiblər həmçində onların zərərlərindən danışır Nusiriyyə filqəsinin zərərlərindən danışır ki onların zərərləri necə deyirlər, e, yaxudu və xristiyanların Misalmanlar elədiyici əllərdən çoxdur və sonrası biz qalmışıq, yəni 5-ci fəslində qalmışıq və o da nuseriələrin öz əqlərini gizlətmələri. Yəni, e, və orada e, 9-10 dənə bab var, dedik ki, gələn dəsində qalanı tamamlayacaq və ümumiyyətlə, bu nuseriə filqələri, filqəsi, daha doğrusu, bunlar öz eytiqadlarını daimon çalışıblar gizlətməyə müxalif olaraq əhlisünlüyə qarşı. Nə barədə? Çünki əhlisünnə onların əksisi olaraq əhlisünnə daima istəyir. Yəni bu gün də biz Azərbaycanda hiss ki, kim ki əhlisünnə böhtan atır, vahiidlər nələsə deyillər, onlara yaxşı olar ki, həmin ədəbiyyatlar oxusunlar, Quran oxsunlar və haqqı bilsinlər. Çünki ha, şənməndimə ilə deyil. Çünki bu gün dindən çox insanlar danışır, isə nə olur? Çox bilənlər çox az. Nəyə görə? Cəhilliyin uzbatından Yəni insanların səvasızlığından ağız divq qulaq eşidib başqa yerdə danışdıqları yəni ki, şailərin yayılması ilə bu düşüncələr yayılib, həmçinin ki, Nusayri iləsə isəm idlər. Onların əqidələri, məzhəbləri camid onların sirrlərindən birincə görə onlar özləri bilərik ki, özlərinə yəni batıl olduqlarına görə. Həmçinin də ki, onlar yəni özlərin sirrlərini açanları Görür ki, hey, dedim çox bir din vəhşi dəsin öldürüb. Lakin onlardan, onlardan yəni Nusayriyyə şeyxlərindən biri olan Süleyman ibn Əl-Adni əl adlı biri, yəni o artıq necə deyirlər, Amerikaya gedəndən sonra bu artıq necə deyirlər, Nusayriyyədən çıxıb və o artıq necə deyirlər, Nusayriyyə haqqında, yəni Nusayriyyədən dönmüşdür və onlar haqqında kitab yazmışdır. Onlar hakkında kitap yazıp ve o herkesin o kitabda Nuhseriye yer is üzerine inşallah biz onlardan birlise nice formalarından danışıcı Or olan iç yüzünden danışmıştı danışmıştı. Ve bunu da Nuseriye'den olanlar yani Nuseriye yerler yani ogi defirgede olanlar. Bunlar onu neçə dəfələrlə çağırdılar və dillər ki, olan olub keçən keçib. Yəni ona mülayimlik göstərdilə, lütflü göstərdilə, ne edib başını alladı. Nəhayət o, Amerikadan onların yanına gələndə bu da Əl-Ləziqi adlanı yerdi ki, bu da təxminən e, Arsa Pakistan uzaq tərəflərə düşür. Yəni o e, İran Xorasan bu zonalara düşür ki o öz yerindən qaydandan sonra Nuseriya şeyhləri, yəni adamları o firqan adamları bunu tutun edilər diri-diri yandırdılar -diri yəni bu da onu göstərir ki bunlar öz sirlərinin yəni ifşə olunmasını qədqiqətən istəmirdilər niyə görə? Çünki özlərinin batil olduqlarını yəni bilirdilər və onlar, e, Amerikanlar da yəni onun bıraxdığı kitabı təxminən 1863-cü ildə miladi 1863-cü ildə o kitabı çəp eləmişlər və orada da onların iç yüzləri ipişi olmuşu və sonra isə bunun seri firqəsində olan insanlar o kitabların bütün nüsxələrini yığıb yandırmışlar və bu ki də o nüsxədən olar ki o kitabdan bir nüsxə də belə qalmıyor və onun içərisində olan isə yəni Süleyman Aldının yazdığı yəni məlumatlarda isə o əsas onların demək olar ki İç üzərindən açıb, yəni ifsələmizdir ki, hansı ki onlardan biri o idi ki, deyir ki, nüseviyyələr ki, əli, yəni imam əli, yəni ilahdır. Yəni ilahdır və onlar deyirlər ki, nüseviyyələrin yarışıları da, yəni bölünüblər və yarışıları deyirlər ki, yəni yarı camatı deyir ki, e, o əli qəmərə, yəni ayda ayda yəni aya, necə deyirlər, e, aya dönüb, yəni, niyi onlar ki, Əlinə ilah saydılar və dillər ki, Əli artıq ayda mövcuddur. Yəni ay Əlidir. Yəni Əli ayda mövcudlaşır. Və bəzən deyirlər ki, Əli günəşdə mövcuddur. Yəni, günəşə oldu Yəni günəşə qarşı ona görə də onlardan görək ki, yarısı, yəni o Nusayriə firqəsinin yarısı, yəni aya ibadət eləyir, yəsa da, yəni günəşə o etiqadla ki, yəni onların o ilahlar yəni, onların ilahi olan Əli ya aya qəmər, ya da qəməriyə, aya, yəni günəşə yəni mövcuddur. Onları ora qarşı Və ikinci etiqallardan biri onlar odur ki, onlar ruhun e, necə deyirlər, nəsx olunmasından danışırlar. Yəni düz o etiqalla baxan danışır ki, o kitabında qeyd edir ki, Yəni, nüseyriyalar ruhların nəsq olunmasından danışır, yəni insan öləndən sonra o ruhların bir insana başqa insandan keçməsi, yəni bu batıl ehtiqat da xüsusən də necə deyirlər, bütpərəslərdən məduslərin ehtiqatıdır Kansı ki, hansı ki, istəndən qabaq olan məduslərdə bu ehtiqatda idilər ki, onlar deyirlər ki, yaxşı insan ruhu, yaxşı heçmişsin ki, pisə keçir, bu da nüseyriyaların yəni, əqidələridir və üçincilə nə isə o, o açıqlamışdı ki, yəni Süleyman əs-Samı ki, e, Musa ilə də e, sir olan kəlimə ayn min bir də sad hərfi ki, yəni ki ayn ələdimə idi və min Muhamməd idi və sin də salmandı idi. Yəni bu onların sir sözləridir. Və o, öz kitabında qeyd eləmiş ki, nusiriyyərin özlərin müqəddəs kitabı var, hansı ki o kitab, yəni Quran deyil, Quran müsəlmanlarda da, amma nusiriyyərin isə tamam, başqa bir özlərin ehtiqat elədiyi başqa kitab var. Həmçində o kitabında qeyd eləmişdi ki, Nusayrilərin əqidələri İslamdan qabaq olan məcusi və ufatəni-vafəni də bitərəflərdir ki, deyək ki, Nusayrilərin əqidələri İslamdan qabaq olan məcusi və mütəfəlləslərin əqidəsidir. Yəni eyni eyni əqidədir. Yəni bu kitabda bunu qeyd eləmişdir. Ancaq Nusayrilərin yəni 6-cı bölmədə isə Nusayri insanları öyrətmək bölməsində isə ümmiyyət onların təlimləri demək olar ki, ayrı aldır. Yəni, onlar qadınla kişinin təlimində fərq qoyulur, hansı ki, əhl-i sünnədə yəni qadınla kişinin təlimində fərq qoyulmur. Yəni qadını öyrətdirməsən, kişinin öyrətdirməsən səhv oymur. Yəni eyni tərcibs bunlar kişilər bunlara da keçilir. Ancaq bunlarda səfəl qolur. Yəni, bunlar ümumiyyətlə qadını, yəni elimin uzaqlaşdırırlar. O da niyə görə? Qadınların naqis olduğuna, hiləgər olduğuna Onlar misal gətirirlər ki, yəni qadının hiləsi deyir, şeytanın hiləsindən də pisdir. Hansı ki, Quran Kərimdə Allah Subhanahu şeytana vurur, deyir ki, kana da'if". Həqiqətən də ki, Allah Subhanahu deyir ki, Həqiqətən də şeytan hiləsinədir, yəni zəyətdir. Ancaq Yusuf surəsində yəni Allah subhanət hala, yəni qadınların hiləsinə daxındır ki, inə keydəkunna adım. Həqiqətən onların hilərinədir, çox əzəmətli hilədir. Və baxımdan, həmçədən onlar başqa dələrdə gətirilər ki, bir qabil, habili özü nəyə görə? Qıza görə və deyir ki, lutla ruhun qadınları nə Onları Onlara xəyanət elədi. Həmçinin ki, Zəkəriyyə, Yahya peyğəmbər öz arvadına görə öldü. Yəni arvadının pozuntusuna görə, yəni edam elədi. Və bu cür şeylər bunları gətirməklə ümumiyyətlə qadının təlimi nədir? Kişidən qat-qat ayrılır və onlar öz təlimlərinin sirrlərini qadınlara bildirmirlər və xüsusən də onlar necə deyirlər? Qadınlar özündən əsas başqa bir funksional bir şey rol kimi tanınırlar ə yəni, baxmır ki, insan, yəni İslam şəriəti qadınla yəni, kişinin hüququnu tam verib və qadının hüququ var, kişinin hüququ var və kişi öyrənə biləcək elmi, qadın da öyrənə bilər, amma isə e, Nusayri ilə də bu əksinədir. Yəni bunlar qadını aşağı saydığından, yəni qadını aşağı saydıqlarına təlimdə də onların arasında, yəni fərq qoymuşlar. Və onlar kişilərin təlimində isə onlar e, 110-larda başqa-başqa üsullar var ki, hər hansısa bir insanı özlərinə götürmürlər. Çünki biz batiniyyədən danışana dedi ki, batiniyyət firqəsində də onlar təlim vaxtı, onların da öz metodları var. Onlar da 10 mərhələdən keçirlər. O elmi öyrənmək istəyən, batini olmaq istəyən 10 mərhələdən keçir və dedi ki, birinci söhbət elirlər qəlibinə Allah, sonra ona vəssissələr, sonra vəssissələr cavablar və nəhayət artıq fədalara neynilər. Anca bununla da fərqli olaraqsa Bunlar ə, hər hansı bir insanı, yəni öyrətməkə, yəni Nusayriyyə firqəsinə daxil olub, onu öyrətməkə də onlarda metodlar, metodlardan, yəni vəhsıldır ki, o insan yəni başının üstünə əqqabını tutur, yəni, ön əqqabını başının üstünə tutur bəs ona gəlir şeyxlərin yanına. Bəs şeyxlərə eğer razılığa gəlsələr, yəni başından əqqabını salır aşağı, yəni əqqabarın başından salır aşağı, guya bunu öz, nə öz elimlərinə daxil edirlər və günə burada buna onu elm öyrətirlər. Yəni bunu elm, yəni guya bu, bu cür forma eləməklə bunlar artıq elmə daxil olur, elm öyrənməyə icazəli oldular və burada da onlar, yəni mərhələlərdə üç mərhələdən keçirlər. Yəni birinci mərhələ odur ki, e, birinci mərhələ, mərhələ, yəni cahiliyyə mərhələsidir onların ki, onlar yani o öğrenme işlerini yani elime hazırlıyor, hansı yollarla yani onları neyse derler eee yani o in insan, hansı ki insanı öğretmek istiyorlar, onları hansı bir imtihan yoluyla şınav yoluyla yani öz e, me mezheplerinin şiirini taşıyacak insanları seçirler bu onlara birinci merhale salir ve ikinci merhede şey teallik merhaletü teallik salir ki ee, O, həmən insana, öyrətmək istədikləri insana öz məhzəblərinin yüngülvari şeyləri öyrədilir. Yəni ki, onu tam yükləmirlər, tam şəri, öz şəriyyətdən onları öyrətmirlər, yüngülvari şeyləri öyrədirlər ona və üçüncü mərhələdə isə onlar... Ən hündür mərhələdir ki, ona mərhələtus simə deyirlər ki, yəni eşlindən mərhələsi bu mərhələdə yəni, öyrənmək istəyən tələbə hər bir şey oxuyub-öyrənə bilər. Yəni, artıq o iki mərhələnin kesəndən sonra yəni, sabahlı insan salib və bütün nə şey bas, hər şeyi yəni, öyrənə bilər. Yəni, bu da onların yəni, öz təlimlərində qoyduqları metodlardır anca onların əqidələrinə gəlib çatanda isə, yəni 7-ci bölmədə onların əqidələrindən danışanda isə, yəni düz onların batıl əqidələri var, yəni batıl əqidə daşıyırlar, çək yoxdur ki, yəni bugün də o firqədən insanlar mövcuddur, biz deyik ki, onlar yəni Suriyada, Suriyanın qərbində, Türkiyənin, Suriya nəhərətində, Lübnanda, Kürdüstanda, Xorasan da bu yerlərdə mövcudlar, onlar mövcudlar bu yerlərdə. Və onlar nə ki, tam batıl əqidələrini daşıla bilər ki, bu batıl əqidələrin biri bəş eləyər ki, insanın küfrdən çıxarcsın. Və onlardan ən birinci, ən əzəmət, ən şiddətli küfrü olan nədir? Əlini ilah saymaları ki, yəni Əli, yəni ilahdır, Əli onlara Rəbidir, biz də dedik ki, bu etiqad da ümumiyyətlə 12 imamlara, ümumiyyətlə rafizilər kimdən gəlib çıxıb o bin şabadan gəlib çıxıb ki, yəni o yəni təxminən ə, öz dəvətə, o öz dəvətini mərhələlərən başlamışdı, birdən-birə, yəni o etiqadı daşımırdı. Sadəcə Əli peyğəmbərin necə deyirlər, rəşhət ila di insandır, bu cür adla başlayıb, onu axırda yetib ilahlaşdırmışlar. Və bu etiqad da bu gün də Nusayriyyə firqəsinin daşdığı Və onlar etiqad edirlər ki, yəni Allah sultanala Allahsma, yəni Allah, Allah yəni Əlidə, Əliyə necə də Əliyə qarşı, Əlidə həll olundu və sonra iddia elədilər ki, Əli də Allah Əlidə, yəni ilah olandan sonra Əli Məhəmmədi yaratdı, sonra Məhəmməd də necə deyirlər? E, dedilər ki, Əli Məhəmədi yaratdı və Məhəməd də Salman Farsını yaratdı və Salman Farsı də özündən sonra 5 nəfəri yaratdı. Onlardan biri də Miqdat, yəni Miqdat sahabədir ki, Miqdatı yaratdı. Miqdat dancı sahabədir, Miqdat da yəni, Əlinin ə, yaxınlarından biriydi ki, ki, Əlinin ə, hədisini Miqdat ravad eləmişdik ki, yəni, Miqdat Əlinin quluqçularından biriydi. Çünki Əli radiyanın ki məşhur hədisi var ki, deyir ki, "Kuntura culan məzzi". Yəni məzi də, yəni kişidə çıxan sudur ki, yəni şəhvətdə çıxan sudur. Əli radan ki, mən deyir, çox bu cür insan, çox məzi çıxan insan idim. Və deyir, "Mən peyğəmbər sallalləm öz mövqeyimə görə, yəni mən onun qızının əri olduğuna görə utandım soruşmağa və deyir, "Miqdada dedim soruş." Miqdad əli Əlin idi? Əlinin qulluqçusu idi. Və bunlar da Duseyri bu ilə deyilər ki, güya əli, Allah əlidə həll olundu və əli Məhəmmədi yaratdı, Məhəmməd də Salmanı yaratdı, Salman yəni Farsini. Salman Farsiz 5 nəfəri yarattı, 5 yetimi yarattı, yəni bunu belə deyirlər, 1-ci yetim miqdal adına sahbədir ki və miqdat deyir ki insanların rəbbi deyən insanları yaradan, miqdat onlar xərək eləyən odur və o da deyir ki, yerdə gövdə idarəsi edən yəni, kimdir, həmən miqdatdır və ikinci deyir ki, abuzərdir, abuzərdir ki, e, abuzərdə dedi ki, ulduzları, planetləri idarə edəyəndir, yəni bu odur və ben səzələri ulduzları planetaları idarə edən bir abuzərdir və üçüncü ki Abdullah ibn Rawah idi o da sahəbədir və deyir ki oysa deyir ki külək bir də külək mələyi idi külək, külək idarə küləyi idarə elədi bir də insanların ruhunu bəşərin ruhunu alandır Və dördüncü isə Osman ibn-i ki, o da deyir ki, e, insanların saymağına, insanların bədən temperatürlərin ölçülməsinə və onların xəstəliklərini, yəni aşkar edilməsinə e, layiq olandır. O işi yerinə yetirəksə, həmən isə Osman adlında, yəni məxluqdur. Və beşinci deyir ki, Qənbəri ibn ki, o da deyir ki, insanlara e, ruh hüfləyəndir. Yəni, bunlar bu cür etiqadla yaşayırlar. Hansı ki, bu etiqad Yəni, yer, göy, planetlər Və yaxud ki, bunların eytiqatları Bu eytiqatlar tamamilə məduslər nədir? Eytiqatlarına, fikirlərinə tamamilə uyğun gəlir Və düzdür, bu da hamısı batıl şeylərdir Və onların sonraki əqdələri isə ruhlar barəsindədir ki Ruhlar barəsindədir ki, onlar da e, bir tənə sıx deyirlər Tənəsqdə odur ki, e, insan öləndən sıra onun ruhu keçməsi Bu mərhələ də ümumiyyətlə Onu göstərir ki, onların bu cür sözü ki, insan öləndən sonra ruhu oradan keçir, bura keçir, bundan o bir sən keçir, bu əslində isə qiyaməti inkar eləmək deməkdir. Çünki hamı, ə, kimsə eytiqat eləsə ki, insan öləndən sonra ruhu oradan keçir, bara, bu nə deməkdir? Məlhəyat davamlı var, həyat bitmir. Və bu da nə deməkdir? Qiyaməti inkar eləmək deməkdir ki, və bunlar da ə, bu barədə, yəni ruhlar barəsində əsas Dörd mərhələdə batilləri var ki, o mərhələndə onlar məsx, məsx, fəsx bir də rast Deməli, birinci mərhələ nəsqdir ki, deyirlər ki, insanın ruhu, yəni Adəmin ruhu, Adəmə keçməsi. Yəni, əgər insanın ruhu öləndən sonra adə, bir Adəm evladından, başqa Adəm evladından keçirsə, buna nəsq deyirlər. Və ikinci mərhələ isə məsq, sadək ki, əgər in, o ki, insan Adəm evladı öləndən sonra onun ruhunun, onun ruhunun, e, necə deyərlər, heyvana keçməsidir. A Aydındır Yəni, hansısa bir heyvana keçməsi Onlarda məsx salir Və üçüncü ki və Onlar deyilər ki, ruhun adım oladından çıxıb Yəni, hansısa bir həşəratlara Yerdə geçən həşəratlara e, Girməsinə bunlar fəsq deyirlər Və dördüncə, bunlarda Rəsq odaki da o deməkdir ki Yəni, insan öləndən sonra Adım oladından sonra ruhu ondan çıxıb Necə deyil, ağaclara, bitkilərə Dağlara, daşlara keçməsi Bu da onların, ne deyirlər, e, bunu onlara həssis alir həmsində onlar bunu et, iddia eləməkdə odur ki, yəni deyirlər ki yaxşı insanın ruhu, yaxşı insana keçir və pis insanın ruhu sətib pislərə keçir, necə ki, onlar iddia eləyirlər ki e, necə onların sabər barəsində etiqatlarına gələnə deyəcəyik ki, inşallah, onlar ə, eşyəyi bir də qatırır pis heyvansalılar, həmsində qoyunur onlar deyirlər ki, Əbəkin Ömərin ruhları eşyə ilə qatıra keçib Ona görə onlar o heyvanlara çox əziyyət verirlər. Həmçinin deyirlər ki, Ayşə radiyalan ruhu da bir qoyuna keçib, yəni qoyunlara keçib və onlar da o tür qoyundur, eşyaydır, qatırdır. Bu cür heyvanlara çox əziyyət verirlər. O niyyətlə ki, güya, Bəkin, Ömərin, Ayşənin ruhu onlara keçib. Və onlar deyirlər ki, yaxşı insan əgər yaxşısa, ruhu yaxşı insana keçir, əgər pis isə, disensans onun deyir ruhları, yəni donuzlara, meymullara, itlərə keçir. Yəni bu cür, yəni etiqadlar onu göstərir ki, bu isə tamamilə İslamın əsaslarına zidd olan etiqaddır, yəni ki, yəni İslamda belə bir şey yoxdur və bu etiqad isə tamamilə məcusi lər, yəni Ancaq onların ibadətlərinə gələndə isə, ibadətlərinə gələndə isə, düz onların ibadətləri e, tam aydın kitablarda yazılıb. Çünki onlar, ne deyərlər, e, çalışırlar ki, e, ən yüksək səviyyədə öz ibadətlərini gizəsinlər. Ancaq onların içindən olanlar, yəni onların bəzi ibadətlərin, növlərin yazırlar ki, ki onlar deyir ki, onlar namazı namazı, yəni adi 5 lükət qılmırlar, onların namaz 5 beş, beş dəfədən çoxdur və onlarda deyə ruku, səcdə yoxdur, namazdan ruku, səcdə yoxdur. Ancaq namaz, e, oruz barəsi desə, onlar deyir ki, yəni oruz yeməkdən, içməkdən deyil, oruz şəhvətdən oruz. Yəni ki, insan bir ay əzində ailəsindən yaxınlıq ələmir. Ancaq isə insan o bir ay əzindən yiyib içə bilər, aydındır. Yəni, onlarda oruz yemək, içmək deyil, onlarda oruz yəni şəhvətdən qorunmaqdır, yəni şəhvət piraya yaxınlaşmırsan öz aləvə. Ancaq həc baləsinə onların fikirləri odur ki, yəni həc deyit bütpərəslik idi. Yəni İslamdan əvvəl olan bütpərəslik ki, necədir ki, İslamdan qabaq necə yəni, deyirlər, insanlar gedib e, bütlərə səcdə etmirdilər. Həmçinin deyirlər ki, İslamda da bu tavaf eləmək, həcc eləmək, qarada şövnmək və boş-boş gedib daş qırsan, ona sensə bu-nə bunlar deyir, hamısı nədir? Bunlar yəni ki, e, bütpərəslikdir. Yəni əlamətlərindədir. Əndə Müsirilə nəsbəhablar barəsində mövqelərində isə e, deyir ki, yəni onlar ümumiyyətlə sahabeləri, e, yəni görən gözləri yoxdur səndə onlar etiqad edirlər ki, o sahabelər, yəni münafıq idilər, kafirlər, başlıqda olmaqla, Abu Sufyan kimi onun oğlu Muaviya kimi, həmçində onlar, yəni Əbu Bəkir, Ömər, Ayşə rədin haqqında da, yəni onların rəylərini öyrəndik ki, onlar etiqad edirlər ki, əlbəttə ki, Ömərin ruhu eşşiyə ilə qətərə keçib və Ayşənin ruhu səyyənə, necə qoyuna keçib. Ancaq bunlar isə ondan irəli gəlir ki, niyə yuronlar Məsəub bəşki Öməri xoşlamırlar? Çünki onların dövründə, yəni Ömər rədilan dövründə o boyda fars dövlətini dağıtdılar. Yəni fars dövlətini düz üstə qoydılar və bunlar da, yəni həmin bu məcusi də əsliləri farsdan olduğundan, olduğundan onlar demərlər ki, səhabələr, xüsusən də Öməri ağ bəşki görən gözləri yoxdur. Hansı ki biz ki, Yəni həmen o ə, tayfanı, yəni Tirqəni, Nusayri Tirqəsini, banici də elə məcusi idi, farsı və onların davamçıları da farslar, məcusilərdir və həqiqətən də, yəni aqlıların naqis olan insanlardır. Və onlar iddia eləyirlər ki, həmen bu səhabələr, yəni kafir olduqları onların ruhları da, yəni donuzlara, yəni itlərə keçmir. Yəni, bu da hamısı yəni batıl etiqadlardır. Ancaq onların yəni 9-cu bölmədə isə Nusayrilərin bayramları Bayramlarına gəldikdə isə Nusayr el bayramları çoxdur. Bayramlardan biri, yəni İdul Qadir Qadir deyənə qədir qum, yəni deməyidi, yəni həmin o vaxtı o, o günü bayram elirlər. İdul Fitr, yəni Ramazan bayramıdır. İdul Adha Həc bayramıdır və İdul Əşura Əli Hüseyn rədilənin öldüyü gündür və İdul Qadir əsənə 2-ci Qadir Iı, ondan sonra İd-ül-Növruz, Növruz onlarda İd-ül-Məhrəcan, bayramı, İd-üs-Səlb bayramı, yəni Xaç bayramı və i̇d ül bayramı, və i̇d üs bayramı və ümumiyyətlə bayramları çoxdur bunların, miladi bayramları var və bayramları bunlardan çoxdur və bu bayramların bütün məzmunə baxanda görülür ki, bunlarda deməli ki, bayram hamısı qarşı bir-birinə Yəni xristianların, yahudilərin, üçpərəstlərin, müşahmanların bütün dinlərin buna qarşı var özlərində. E, deməli Ramazan bayramı, Həcc bayramı müşahmanların bayramıdır. Xaç bayramı, Milad bayramı nasranların Novruz bayramı məcusilərindir. Başqa üçpərəstlərin bayramı var ki, görürük ki, bunlar nə ilə bunlar bunu tamamilə qarşı. Hansı ki, bunların bu Novruz bayramı isə, nə deyirlər bunlar öz alimləri yazılarkən yəni, Rafiz al-Mullanın Abdülhüseyn Əskəri ki, Bunların bu bayramı ki, Novruz bayramının keçirdməkləri onların farsdan tövrəmələrindən ilə gəlir ki, bu bayram hansı nədir? Bu bayram İslamdan e, Qabaq farslarda var, bu Novruz bayramı var idi, yəni buna Neyruz deyirdilər ki, yəni od bayramı idi. Çünki bəziləri elə bilir ki, bu novruz bu yay, fəsli, payız, fəsli elmənin əslində isə bu bayram onlarda ola bağlı bayram idi ki, hansı ki əli radiyelanda, küfada olanda, yəni ona da, yəni növruzda pişirilən, Yəni Novruza pişirilən şirniyyatlardan gətirmir. Yəni düz Novruzdan başqa vaxtdır. Əli Radyanov o Novruzda pişirilən nemətdən gətirmiş. Necə ki, məsələn, biz də bugün, gün məsələn Novruza bizdə keçirdiklər Azərbaycan da, yəni cahillər keçirdilər. Şəkərbura, paxlava nəsə o oyundan bundan bişirirlər. Hansı ki, o nemət düzü o vaxtı yeməy qadağandır. Amma ki, ondan başqa vaxtı isə kimsə əgər məsələn e, evində istə işte şəkərbura bişirsin, paxlava bişirsin, qoğal bişirsin, bu nədir? Bu qadağanı yoxdur. Səcdə qadağan həmin o vaxtı pişirilənə görədir ki, od həmin o bayramı, yəni uzatmaqdan edəndə, hansı ki, bu da nə şey Abdul Hüseyn Asqeri, yəni Rafizəli mə olan Abdul Hüseyn Asqeri yazır ki, bu bayramı onlar e, necə deyirlər, keçirməkləri onların farsdan törəmələrindən, yəni irəli gəlir. Hadi. Ancaq baxın bir dəfə. De... Namazdan bayramda nə bura qonaq, pişmə vəlar. Olar, olar. Anca onların firqələrinə gəldikdə isə, yəni 11-ci fəsildə, yəni Nuşeyrə ilə firqələrinə gəldikdə isə, onların firqələrindən Əlciranə firqəsidir ki, o da onların Ciranə kəndlərinə nisbətdədir ki, o kəndə nisbət olur. Bir də Əl-Geybiyyə, onlar hansı ki, e, onlar e, qeybçilər adlandılar, ona görə ki, onlar qeybdə olana e, təslim olub necə deyirlər ki, yəni onlar təvəssül eləməyi, təvəkkül eləməyi tərk elədilər və dedilər ki, qeybdən nə varsa bizə odur. Yəni işləmək, çalışmaq bunlarda yoxdur. Yəni aulumuza nə yazılsa odur olacaq. Yəni qeybdə bizə nə varsa odur olacaq. Bu da yəni İslamın necə deyirlər, əsaslana zidd olan ictihad. Yəni bu ə, firqənin də o xeybiyyə firqəsi var ki, onlar da bu şeyə görə bu adı qazanmışlar. Sonra onların firqələrindən el-məxusiyədir onların da məxus adlı yəni banislərə nisbətli olan ki, və üstündəki ən niya sifətdir ki, onların da Nasir al-Hasuri adlı adamına nisbətdir ki, yəni onların, yəni bu firqəsini yaradanların adlanı olan nisbətidir. Ancaq onların mövcud olduqları yerlərə gəldikdə isə, yəni onların, yəni müəlliflərindən olan, yəni Rafizi alimlərindən olan Abdulhüseyn Əskəri yazır ki, onlar ən çox yaşayırlar bu yəni o öz dövrünə yəcəq, o da təxminən 2-3 əsir, yəni təxminən iki əsr deyiləmir, bir əsr, əsr yarım gerilə qalan, yəni onların alimlərindədir. O, öz dövrünə yəzi ki, onlar bugün deyir, necə deyirlər, Suriyanın şimal, canım şimalındadırlar və həmçində onlar Türkiyənin canı tərəfindədirlər, həmçində ki, Lübnanın şimal tərəfindədirlər və Fars torpaqlarındadırlar və Türkişsan, bir də Rusiya, bir də yəni Küdüsanda yəni yaşayanlar, yəni aydındır. Yəni bunlar bugün, yəni o adı çəkilən yerlərdə yəni möv və o ki qaldı, yəni 12-ci, yəni sonuncu bölməyə, yəni sonuncu fəsilə ümiyyətlə, ümiyyətlə, yəni İslamın yəni sərkərdələri, İslamın xəlifələri, məsələn, misal üçün çəkmək olar. Osman Abdul Həmidi, Osmanlıların xəlifəsi, ondan sonra Səlim yəni 7-ci indi deyirlər e, Osmanlıların 7-ci, yəni xəlfəsidir. Həmçində e, Salahəddin Əyyubi, yəni, bu kimi insanlar neçə dəfələrlə mühafələlər, yəni şey göstəriblər ki, bunları dinə qaytar, islama qaytar, amma bacarmırlar. Çünki Salahəddin Əyyubi, yəni, o zaman ki, o e, xristianları e, necə deyirlər, e, fələşindən çıxardanda, xəlasən çıxardanda Çünki artıq o vaxtı Xaç yürüşündə, yəni biz dedik ki, yəni ondan sonra Moğol totalların 590-cı ildə, yəni Bağdadı ələ keçirmənin əsas onların havadalar köməkçiləri kim idi? Yəni Batniy firqəsi, bir də e, həmin bu firqədən Nusayriyyə firqəsinə olan insanlar idi. Və Salahəddin Əyyub da bilirdi ki, bunlar islama nisbət olunurlar və o xas xaçpələrləri dağdandan sonra məsəleyindən sonra bu nusayililərlə bir, bir yerə, həmin firqan adamlarını bir yerə yığıb və onlara mehcid tikdirib ki, ibadət eləsinlər və onlar Salahəddin Əyyub saq olana qədər ibadət eləyirdilər. Və Salahəddin Əyyub öləndən sonra isə həmin o məscidlərini də tövlələrə çevirdilər. Yəni tövlələrə çevirdilər ki, bu da onların, yəni həqiqətən də, yəni gəldənin, yəni xarab olmaq olan elə gəlir. Həmçində, onlardan necə gəlirlər Zahir Beybir, hansı ki Mangol Tatalları, yəni dağdandan sonra yəni Bağdatda, başqa da Mangol Tatalları dağdandan sonra o, deməli, Nusayiriləri bir yerə yığdı meçiddə topladı ki, namaz qılsınlar ancaq onlar yenə bunu yerinə yetirmədilər həmçində e, Sultan Osman yəni Səlim adında Sultan Osman Onlara mescid dişdirdik onlar ibadət eləsinlər. Onlar onun üzrəndərdilər, qasıb getdilər. Həmsin də onların xəlifələrinin olan İbrahim Paşa, yəni e, o, Məhəmməd Ali Paşanın oğlu idi, yəni, Misrinin valisinin oğlu idi. O da onlar üçün nistəfələrlə çək şey göstərdilər. Mescid dişdilər, onlar ibadə eləsinlər, onlar onun üzrəndərdilər. Həmsin də Osman, e, Sultan, Osman sultanı olan Abdülhəmid, Nistəfələrlə səy göstərdi, meçid tixidir, mədrəsələ tixidir onlar, buna baxınlar onlardan üz öndərdi. Həmçində e, Şeyh İslam İbn Teymiyyədə e, onlara çox nəsiyyətlərdən sonra, onlara çox, e, necə deyil, öyud nəsiyyət eləndən sonra, dəvət eləndən sonra, axırda yəni gördü ki, bunlarınki ilə döyüşməkdən başqa bir şey deyil, onlara qarşı döyüşdü və onlar demək olar ki, məhv elədi, e, onları özərinin Kəsrovan dağı yaxınlığında necə deyərlər, onların torpalarını fəth elədi. Yəni ki, onları çox övü nəsit sonra gördü ki, bunlara xeyri yoxdur və bütün bunlar hamı sona göstərir ki, bu xərəb batil, yəni batil xarab filqəsi olan, usiriyyə filqəsi, yəni öz, necə deyərlər, əqdələrində, filqələrində olaraq qaldılar. Yəni, baxmayaraq ki, onlara nə qədər şey göstərdilər, onlar bundan bunların yəni, üzü yöndərmədilər. Və bu barədə də Nusayri fiqəsi barəsində bu qədər və gələn dərsdə inşallah, yəni yeni filqə duruzda haqqında inşallah danışacağıq və dizin Allah bilir. Assalamünaləyh və rahmetullah Muhammədə